Když se vrátil zpět do místnosti, ozývaly se tam zvýšené hlasy. Právě proto, Lorde Žralou, ne, říkal právě Patrici, že staré časy dávno pominuli. Dnes už se nepovažuje za vhodné poslat tam válečnou loď, aby, jak jste se vyjádřil, ukázala těm cizozemským buranům, jak nepravými cestami se ubírají. Tak zaprvé nemáme žádné válečné lodi, a to od okamžiku, kdy se před 400 lety potopila Mary Jane. A časy se změnily. V dnešních dnech nás pozoruje celý svět, vážený lordek. Dnes už si nemůžete dovolit utrhnout se na svět slovy, na co čumíš a udělat mu monokl. Máme tady chymérii, malinku, efebe a cord. A dnes už musíme vlastně počítat i s montabem a s omnií. Některé z těch národů jsou opravdu mocné, pánové. Je pravda, že mezi nimi jsou i takové, kterým se nelíbí ta neustálá kladská rozpínavost, ale nás nemají rády o nic víc. Ale sakra, a proč ne? zajímal se Lord Gerloun. No Především proto, že s těmi, které jsme neokupovali, jsme vedli nějakou tu válku, a z nějakých důvodů jim ta jatka, při kterých zahynuli tisíce lidí, nějak zůstala v paměti. Jo tak, historie, pcha, už se Lord Jroloun. To je přece všechno dávná minulost. Dobré místa pro historii. Ne, chtěl jsem tím říct, proč nás ty národy nemají rady dnes? Dlužíme jim nějaké peníze? ne. Většinou dluží nějaké peníze ony nám, což je pochopitelně pro jejich averzi mnohem lepší důvod. Uh, co z to lat a pseudopolis a další města, zajímal se lord od Kragly. Ani ta nás v příliš nemají. No a proč ne? Vždyť sdílíme společné kulturní dědictví. No to jistě, drhý pane, jenže to společné dědictví spočívá především v tom, že jsme spolu vedli války. A tady nevidím nic, co by nás mohlo spojovat. A to je, řekl bych, skutečně dost nepříjemné, skoro nešťastné, protože s chodou okolností nemáme armádu. Já tedy neprošel žádným vojenským vzděláním, ale mám dojem, že chcete-li vést válku a navíc úspěšnou, musíte něco takového mít. Rozhlédl se po přítomných. Faktem je, že Ank Morpork se přímo fanaticky bránil postavení armády. A všichni víme, proč lidé armádě nedůvěřují. Spousta ozbrojených mužů, kteří se potulují po městě a nemají celkem nic na práci, za chvíli začnou mít různé nápady. Elánius viděl, že se všechny hlavy obracejí k němu. Tak by mě zajímalo, prohlásil na hlas a s křišťálovou jasností, Jestli tohle náhodou neměla být narážka na Elánia a kamenou tvář, který vedl v spouru proti vládě tyranského monarchy ve snaze dát tomuhle městu alespoň nějakou svobodu a spravedlnost. Řekl bych skoro, že ano. A nebyl on náhodou v té době velitelem hlídky? A dobré nebe vidíte, ano, vlastně byl. Nebyl on nakonec pověšen a rozčtvrcen a pohřben v pěti hrobech? A nebyl to náhodou vzdálený předek dnešního velitele? Pozor, ty náhody se nám nějak podezřele množí, že? Tak dobrá, tím jsme si to vysvětlili. A teď má snad někdo ještě nějakou připomínku, než budeme pokračovat? nastalo všeobecné poposedávání a zborové odkašlávání. E, co žodnéři, nadhodil po chvilce tichokrát bahno. Potíž žodnéři spočívá v tom, obrátil se k němu Patricii, že těm musíte za to, že válčí, platit. A pokud nemáte skutečně hodně velké štěstí, dopadne to tak, že jim na konci budete muset zaplatit ještě mnohem víc za to, aby toho nechali. žralou udeřil do stolu. Hmm, tak tedy dobrá, hrnaně, sami. Možná, že nám ani nic jiného nezbude. Potřebovali bychom nějaké peníze. Chtěl jsem vám totiž právě sdělit, že si žádné žodnéře nemůžeme dovolit. O, jak je to možné, podíval se na něj, lord odkragli pobouřeně. Což pak neplatíme své daně? Aha, víte, napadlo mě, že by na to mohla přijít řeč. Přikývil Patricej. Pozvedl ruku a jeho úředník mu do ní vložil bez nejmenšího zaváhání další list papíru. Tak se na to podívejme. Aha, tady. Cech vrahů. Hrubý zisk v loňském roce 13 207 tisíc 48 angmorporských tolarů. Daně ze zisku zaplacená za loňský rok 47 sedm dolarů tolarů, dva a dvacet pencí a něco, co se po bližším brzkoumání ukázalo být bajonským půldongem, který má hodnotu jedné osminy peny. To ale bylo naprosto legální cech účetních. Ach ano, cech účetních. Hrubé příjmy 7 999 000 tyrenáct dolarů tolarů. Zaplacené daně? Nula. Ale okamžik. Aha, ano. Žádali o návrat přeplatku daně z předloňského roku ve výši 200 000 angmorporských tolarů. A Mohl bych vám přesně říci, kolik jsme dostali, a to včetně bajonkského Poulodongu, odpověděl škrobeně pan ojněný hlavacechu účetních. No, víte, účel světí prostředky, odpověděl mu veterinář chladně, odhodil papír na stůl. Daně, pánové, jsou hodně podobné obyčejnému venkovskému hospodaření. Cílem je vymačkat z krávy maximálním množství mléka při minimálním bučení. Bohužel musím vám sdělit, že jediné, co už další dobu z města mačkám, je právě to bučení. To nám snad chcete říci, že Ank Morpork zbankrotoval? Jistě. A přitom je přeplněn bohatými lidmi. Doufám, že část svého bohatství použili na nákup mečů. A vy jste tohle všeobecné vyhýbání se daním dovolil? Och, tady se přece nikdo daním nevyhnul natož, aby jim dokonce unikl, no prostě jen zatím nebyly zaplaceny. O, to je ale nechutný stav veřejných záležitostí. Patrice pozvedl obočí. Veliteli Elánie, pane, byl byste tak laskav a sestavil stavil ze svých nejzkušenějších mužů, spojil se s mými výběrčími daní a vybral se z pětnou platností všechny daně a nedoplatky. Můj úředník vám vydá seznam hříšníků seřazených dle velikosti částek. Rozumím, pane. A kdyby nám náhodou odporovali? Ale, jděte veliteli, jak by vám mohli odporovat? Je to společná vůle představených města. Vzal do ruky papír, který mu podal pobočník. Tak se na to podívejme. V čele seznamu Lord Žralonu si spěšně odkašlal. No, na takové nesmysly už je podle mě příliš pozdě. Tahle voda už uplynula. Kdeže ty loňské sněhy jsou? Já svoje daně zaplatil, řekl Elánius. Dovolte mi tedy, abych to schrnul. Myslím, že nikdo nestojí o to, aby se dva velké a dospělé národy prali o nějaký mizerný kámen. Nechceme bojovat, ale... Ale kdybychom museli, tak na ně ukázali jsme těm. Nemáme lodě. Nemáme armádu, nemáme ani peníze. Zbývá nám ovšem umění diplomacie. Je až neuvěřitelné, co můžete dokázat správně volenými slovy. E, Nadeštěstí většina lidí správným slovům naslouchá mnohem pozorněji, když k tomu v ruce držíte něco ostrého a špičatého. My přece s těmi lidmi mluvit nemusíme, pánové, džentlmeni, je na čase, abychom jim ukázali, že s námi nikdo nebude manipulovat, musíme vytvořit vlastní oddíly. Och, myslíte soukromé armády, nadhodil Elánius. Podvolením někoho jehož veškeré vojenské předpoklady spočívají v tom, že si může dovolit zaplatit tisícovku legračních čepic? Najednou se přes stůl někdo naklonil. Elánius si až do té chvíle myslel, že ten člověk spí a když teď Lord řezač promluvil, znělo to skutečně jako když zývá. Jeho schopnosti vylet leží v tisícileté výchově ve velení pade. To pane Elánia neobyčejně popodělo. Věděl, že je obyčejný člověk, pravděpodobně dokonalý vzor obyčejného člověka, ale raději by se propadl, než by odpustil svoje syre člověku, který vyslovuje slova schopnosti velet jako chropoty, schopnosti, chropoty, fuelet, chropoty. Ano, ta vaše dobrá výchova a rod, Děkuji pěkně, něčeho takového jsem raději ušetřen, jestliže to využíváte jen k tomu, abyste dali své lidi nesmyslně pozabíjet po celých. Ale, pánové, prosím, přerušil je Patrici, jen žádné hádky. Uvědomte si, že tohle je konec konců válečná porada co se týká založení vlastních oddílů, no to je vaše prastaré a nezdanitelné právo. Dodávání ozbrojených mužů v době ohrožení a nouze je jednou z povinností džentlmena. Historie stojí na vaší straně. Precedenty jsou naprosto jasné a já se proti nim stavět nemohu. Musím dodat, že si to nemohu dovolit. Vy jim vážně chcete dovolit, aby si hráli na vojáčky. Ale, veliteli Ilánie, prohlásil s úsměvem pan Krupkov, vy sám jako voják musíte... Někteří lidé na sebe dokážou přitáhnout pozornost výkřikem. Jiní tlučou do stolu nebo dokonce do někoho jiného. Elánius toho docílil tím, že stuhl neudělal prostě vůbec nic. Vyzařoval z něj chlad. Rysy jeho tváře vypadaly jako vytesané z kamene. Já nejsem voják. A pak udělal Krupkov tu chybu, že se pokusil o odzbrojující úsměv. Ale jděte, veliteli, vaše helma a zbroj a všechny ty ostatní věci... Vždyť je to nakonec totéž, nevyslíte? Ne, to tedy není. Gentlemen. lord veterinary položil ruku dlaní na stůl, což znamenalo, že schůzka je u konce. Mohu jen opakovat, že zítra proberu celou tu věc s princem kofrem? O tom jsem slyšel jen to nejlepší. Skočil mu do řeči lordořezač. Přísný, ale sprovedlivý. Jeden se neubrání obdivu k tomu, co dokázal v jejich pohraničních krajích. Je to velmi... Ne, pane, to mluvíte o princi Sakapakovi. Kufr je mladší s obou sourozenců. Přijíždí sem jako speciální vyslanec svého bratra. On? Ten? Ten člověk je lump, podvodník, lhář. Říká se o něm, že bere úpl. Děkuji vám za vaše diplomatické informace, lordéře zači. Ale musíme si poradit se situací, jaká je. Vždycky existuje nějaká cesta. Naše národy mají mnoho společných zájmů. A jistě to hodně vypovídá o vážnosti, s jakou princ Saka pak přistupuje k celé té záležitosti, když k nám vysílá vlastního bratra, aby je projednal. Je to další krok k porozumění mezi našimi národy. Má jsem přijet nějaký klačský hlavoun? ozval se Elánius od konce stolu. Nikdo mi to neřekl. I když se to může zdát podivné, sira Samueli, jsem občas schopen vládnout tomuto městu celé minuty, aniž bych potřeboval vašich rad a vedení. E, chtěl jsem tím jen říci, že ve městě panují silné protikladské nálady a... Tak to je opravdu pěkně vazaná taškařice, oznámil lord řozačkým speciálním aristokratickým šeptem, který se nesl až ke stropu. Je to uláška, posílat se vzrovna jeho. Byl bych rád, abyste dohlédl na průchodnost ulic a zajistil volnou cestu městem. Eladie. Vím, že právě na takových věcech si dáváte záležet. Úředně je tady, protože ho mágové pozvali na svou velkou výroční slavnost. Čestný doktorát a takové ty věcičky. A pak jeden z těch jejich opulentních obědů. Rád jednám s lidmi po tom, co je neviditelná univerzita nakrmila. Většinou se mi pak nešpacíroví sem a tam a souhlasí prakticky se vším, jestliže v nich vzbudím přesvědčení, že dostanou jedlou sodu, žaludeční kapky a malou sklenici vody. A teď, džentlmeni, jestliže mě omlvíte? Šlechtici a představení cechů odcházeli samostatně i podvojících a tiše spolu hovořili. Patrici si uspořádal papíry, pečlivě sklepl každý štůsek a pak zvedl hlavu. Zdá se, že vrháte stín, veliteli. Nechcete jim přece doopravdy dovolit, aby si vytvořili vlastní oddíly, ženy? Ne? Neexistuje jediný zákon, který by to zakazoval Elánie. A zaměstná je to, každý šlechtic je oprávněn a já se obávám, že byl dokonce povinen dodat určitý počet mužů, když to město vyžadovalo. A samozřejmě každý občan má právo nosit zbraně. To byste měl nosit v hlavě. Zbraně to je jedna věc, ale vyzbrojit lidi a hrát si s nima na vojáčky, to je něco jiného. Víte, pane, nemohu si pomoci, ale myslím si, že naproti v klači dělá právě skupinka pitomců to též. Říkají serifovi, je čas ukázat těm bílým džábům v Angmorporku začet holoket u Fendy. A až tam bude pobíhat spousta lidí se zbraněmi a vykřikovat nesmysly o válce, začne docházet k nehodám. Byl jste někdy v hospodě, kde jsou všichni ozbrojení? Jistě, na začátku se každý chová slušně, ale pak si nějaký trouba omylem přihne z cizího tupláku nebo sebere něčí drobné a za pět minut sbíráte z rozlitého piva nosy. Elánie, zítra budete na Mákském konviviu. Poslal jsem vám písemnou zprávu. Já ale žádnou. Elániovi se do hlavy zrádně vplížela představa nepřečtených papírů, které se mu hromadí na stole. <kým> Aha, <ským> hlídky vede procesí ve slavnostní uniformě. Je to prastarý obyčej. Já. A mám pochodovat předevšemi? Jestě. Je to je to velmi občanské. Jsem si jistý, že si to připomenete. Vyjadřuje to přátelské spojení mezi univerzitou a civilní zprávou města, které, jak se zdá, je založeno především na jejich slibu, že udělají cokoliv, o co je budeme žádat. A na našem slibu, že od nich nic žádat, Nebudeme. Prostě a jednoduše, je to vaše povinnost. Tradice to vyžaduje. A Lady Berankino vám slíbila, že dohlédne na to, abyste tam byl včas, s hladce vyholeným obličejem a svátečním výrazem. Vy jste o tom mluvil s mou ženou? Jistě. Je na vás velmi pišná. Věří, že jste schopen velkých věcí, Elánie. Musí pro vás být velkou oporou. No, já, abych se... Ano. Výborně. Och, ano, ještě jedna věc, Elánie. Je. Vrazy a zloději se mi tady shodly, ale abychom si pojistili všechny možnosti, považoval bych za velkou službu, kdybyste zajistil, aby po princi nikdo neházel zkažená vejce a takové věci. To většinou člověka popudí. Obě strany se ostražitě pozorovaly. Byli to staří nepřátelé. Vyzkoušeli své síly mnohokrát, okusili jak vítězství, tak porážku. Mnohokrát proti sebě nastoupili na zelený trávník. Klouby zběleli. Špičky bod netrpělivě rozkopávali zem. Kapitán Karotka několikrát udeřil míčem o zem. Tak fajn, nádenci! ještě jeden pokus, co vy na to? A tentokrát žádné surovosti. Kájinku, co to jíš? Šikulež duchl se bolestivě zašklebil. Nikdo neznal jeho křestní jméno. Děti, se kterými vyrůstal, neznali jeho jméno. Jeho matka, kdyby vůbec někdy zjistil, kdo byla jeho matka, by pravděpodobně neznala jeho jméno. Ale karatka to nějakým způsobem zjistil. Kdyby mu řekl kájinku někdo jiný, už by touhle dobou pátral po svých uších ve své ústní dutině. Žvíkačku, pane! Přinesl si jí dost pro všechny? Ne, pane! Tak buď tak hodný a dej je pryč. E, takže může okamžik. Co ty máš v rukávě, Gusto? Mladík známý jako špindíra se neunavoval za píráním. Mám kudlu, pane karotko! A já bych se skoro vsadil, že ty se jich přinesl dost pro všechny. Jasněčka, pane! Špindíra se usmál. Bylo mu deset. Tak do toho, odlož je nahromadu kostatním. Strážník půlbotka nalížel nahlížel přes zeď a obcházela ho hrůza. V široké uličce bylo nějakých padesát chlapců. Jejich průměrný věk mohl být kolem jedenácti let. Průměrný věk, co se otrlosti a zlých povah týče, alespoň 163. I když Ank Morporský fotbal obvykle neměl branky v obvyklém slova smyslu, tady byla na každém konci uličky vytvořena jedna. K vyznačení tyčí byla použita časem prověřená metoda. Nakupení věcí, které byly právě po ruce. Dvě tyče, dvě hromádky, nože a tupé předměty. Uprostřed chlapců, kteří na sobě měli barvy těch nejnebezpečnějších pouličních gengů, poklepával kapitán Karotka ozem nafouknutým prasečím měchýřem. Svobodníka půlbotku napadlo, jestli by se tam neměla rozeběhnout a přispět svému nadřízenému na pomoc, ale jak se zdálo, ten byl v naprostém klidu a pohodě. E, hej, kapitény, odvážil se po chvíli. Ahoj, Regu, dávám si tady přátelák ve fotbale. Tohle je strážník půlbotka, mládenci. Padesát párů očí se na chvíli otočilo k Reginaldovi. Budem si ten tvůj ksecht pamatovat, Poldo. Rek obešel zeď a oči si všimli šípu, který mu prošel hrudním plátem a vyčuhoval několik centimetrů za zad. Dašla k nějakým prablým, pane. Řekl jsem si, že nejlíp udělám, když zavolám vás. Je to dost divoká záležitost. Jdu hned. Tak kluci, lituju, ale slyšeli jste to. Zahrajte si pěkně spolu, ano. A doufám, že vás všechny uvidím v úterý, aby jsme si spolu zaspívali a opekli si nějakého toho busta. Jasná páka, pane, přitývil Karel Žduchl. A desátnice Angoa říkala, že se vás pokusí naučit táborový pokřik. To no vytí se vám bude určitě líbit. To bude fajn, přikývil špendíra. Ale co ještě uděláme, než se rozloučíme? Grázlíci gengu sekáčů a mohoků na sebe upřeli ostýchavé pohledy. Obvykle nebyli nervózní z ničeho, protože bylo zakázáno projevovat obavy nebo dokonce strach za jakýchkoliv okolností. Ale zatímco se pravidla klanů mladých zločinců od sebe případ od případu lišila, nikoho nikdy nenapadlo, že by mohl existovat někdo jako karotka. Rozhlíželi se jeden po druhém pohledy, jestli o tomhle jen pípneš, a pak postupně zvedali ruce do výše ramen, natáhli ukazováčky a zborem zvolali: Hop, hop, hop, kop, kop, kop. Odpověděl Karotka srdečně. Výborně, Regu, můžeme jít. Jak to děláte, kapitáne? Nadhodil strážník Půlbotka, když dvojice strážců pořádku zašla za první roh. No to nic není, prostě jenom zvednete oba ukazováčky takhle do výše ramen. Ale byl bych rád, kdybyste to nikomu neříkal, protože to má být tajné znam... Ale vždyť jsou to lumpavé, kapitáne. Mladí zabijáci, zločinci. No, jsou trochu nevycválaní, ale pod drsnou slupkou jsou to v jádru hodní hoši. Stačí, když si člověk udělá dost času, aby jim alespoň z části porozuměl. Já slyšel, že nikomu nedali dost času, aby jim mohl porozumět. Ví pan Elánios o tom, co tady provádíte? Jistým způsobem o tom ví ano. Řekl jsem mu že bych rád založil klub pro děti z ulice a on mi odpověděl, že se mu ten nápad opravdu moc líbí, hlavně pokud je vezmu tábořit někam na hodně vysoký strmý útes, kde vane silný vítr. Ale takové věci on říká pořád. A jsem si jistý, že bychom ani nechtěli, aby byl jiný, že? Takže, kde jsou rukojmí? Je to znovu u Vortina, kapitáne, ale tentokrát je to o něco horší než... Za nimi se zatím ostrežitě pozorovali sekáči smohoky. Pak si pozbírali své zbraně a opatrně začali vyklízet pole. Ne, že bychom si to s vámi měli strach rozdat, říkali jejich výrazy. Jenže teď máme zrovna na práci důležitější věci, takže se sypem a jdeme zjistit, co a jak. Ač to bylo dost nezvyklé, v docích nebyl slyšet žádný velký křik a dohadování. Lidé byli příliš zaměstnaní, než aby měli čas myslet na peníze. Seržant Tračník a desátník Noblhoch se opírali o úhledně srovnanou hromadu dřeva a pozorovali jakéhosi muže, který s velkou pečlivostí a láskou maloval napříč lodě jméno Leopards Morporku. Už okrasně vykružoval předposlední písmeno, aniž si uvědomil, že v prvním slově zapomněl A. Oba strážníci si spokojeně užívali nenáročné představení. Byl jste, jak by na moři, přeržo. A pch, já to tedy ne. Mě kariéra mořskýho vlka nikdy nezajímala. Mě taky ne. Neftačil by, to jsem chyběl já, mořský matce. To by mě ještě chybělo, Na tož aby mě zajímala choroba nějakého morského vlka. Aha. Já sám jsem dost přistupný. E, možná, ale nevíš, co to znamená kariéra morského vlka? To nevím, starožel. No to znamená, že se někdo stane námořníkem. Moři se ale sakra nedá věřit. Když jsem byl malý, měl jsem takovou knížku o malým klukovi, který se na nějaký čas promění v morskýho víla, a žije na morským dně a pak, že tam žije a všude kolem něj jsou hodný mluvící rybičky a růžový škeble a, a takový věci a, a pak jsem byl naprázněná v kvirmu viděl jsem po prvý moře a pomyslel jsem si jo, tady se valí, hura! A kdyby naše máma neuměla pořádně běhat, kdo ví, jak by to bylo dopadlo? Ten kluk v té knize uměl dejchat pod vodou, rozumíš? Tak jak jsem to měl vědět? Všechno, co se vypráví v homoři, jsou jenom zatracený lži. Sami keci a v nich jsem tam ústřice. V prejda mámy byl námořník, ale po té velké epidemii padnul do ruky verbířům a byl násilím odbedený. Vopila ho parta farmářů a když se druhý den bráno probudil, Zjistil, že je přivázaný k pluhu. Chvíli zamyšleně mlčeli. Vypadá to, jako kdyby nás čekal baj, přeržo, řekl noby, když písmomalíř začal poslední písmeno nápisu. E, to dlouho nepotrvá. Ti klačané jsou jenom smyčka z babělců. Stačí, abychom jim dali okusit chladné ocely a uvidíš, jak jim bude vyletěvat písek za patema. Seržant Tračník měl široké vzdělání. Měl v hlavě uloženo všechno, co se naučil ve škole, náš táta vždycky říkal, v institutu podle selského rozumu a teď byl studentem rozšířeného postgraduálního kurzu jeden chlápek v hospodě tvrdil. Takže by tam nemělo být nijak těžké vyřídit. A navíc mají úplně jinou barvu než my, teda rozhodně než já, dodal, když spěšně přilétl různobarevné odstíny pokožky nobyho těla. Ale na světě pravděpodobně nežil druhý člověk, který by měl stejnou barvu jako desátník knoblhoch. Svabodník, k hnout je, hezky hmedej, ale toho jsem nikdy nebyděl utíkat. Ale jestli je příležitost napsat na někoho náboženský pamflet, dá se do toho starý myčák jako teriér. No jo, ale omnejci jsou skoro jako my. Trochu divní, ale v podstatě skoro stejní. Ne, klačana poznáš hlavně podle toho, jak vyslovuje všechna ta slova z al na začátku, rozumíš? Protože to je vždycky spolehlivě prozradí. To oni vymysleli všechna slova začínající na al. Podle toho je vždycky poznáš, ty klačany. Jako třeba alkohol, chápeš? Oni vymysleli peva? Jo, ta byla chytrý. E, já bych neřekl zrovna chytrý, zabručil seržant tračník, který si pozdě uvědomil, že udělal taktickou chybu. E, měli spíš štěstí, řekl bych. A co ještě udělali? No, pak je tady, pak, pak je tady tahle algebra. To je jako počítání, jenže s písmenama. To je pro, po, pro lidi, co nejsou dost chytří na to, aby dokázali počítat s číslama, chápeš? Fakticky? Samozřejmě. Abych řekl pravdu, Slyšel jsem na univerzitě jednoho mága, který říkal, že klačani vlastně nevymysleli vůbec nic. Říkal, že jejich největší příspěvek byl v matice. Já se ho zeptal, jaký, a on mi odpověděl, že prej vymysleli nulu. Pak to mi nějak chyprý nepřipadá. Každý dokáže nic nevymyslet. Já paty nic nevymyslel. E, přesně to říkám. Já mu řekl, že existují lidi, kteří vymysleli čísla jako například čtyři a sedm. Jasně, co byli Gédiema. Nic nemusíš vymýšlet. To tady bylo vždycky. Oni na to asi jenom přišli. Máte že tam mají všude tu poušť? E, Podeď, e, skvělá úvaha. Paušť. Vždyť poušť, jak každý ví, je vlastně nic. Nic, to je pro ně přírodní zdroj, logicky. Zatímco my jsme mnohem civilizovanější a máme kolem sebe mnohem víc věcí, které můžeme počítat a proto jsme vymysleli čísla. To je jako... Hele, říká se, že klačani vymysleli astronomie. Al... Práno mě... Ne, ne, jméno by. Myslím, že v té době už objevili písmeno S. Stejně ho asi neobjevili, ale ukradli ho u nás. Ale oni prostě astronomii museli vymyslet, protože kruci písek na co by jinak čuměli, když ne na oblohu. Každý může koukat na hvězdy a dávat jména. Ale když tvrdí, že to vymysleli, to už je trochu silný kafe. Nechodíme přece kolem dokola a netvrdíme, že jsme něco vymysleli, jenom proto, že jsme si to omrchli rychlec než ostatní den. Pak jsem slyšel, že mají spoustu různých podivných bohů. Je, jasně, a taky bláznivý kněze. Půlka z nich má pěnu uhuby. Věřej na celou řadu pitomých nesmyslů. Chvíli znovu mlčky pozorovali malíře. Trečník se obával otázky, která v zápětí zákonitě přišla. A jak se podá doophy blíže těch našich kněží. Rozumíte, někteří naši kněží mají paky. E, doufám, že nemáš úmyslu chovat se nepatrioticky. Ne, jasně že ne. Ten pak jsem se ptal. Jsem jasný, že musí být mnohem horší než ty naši. Už prato, že jsou tam cizinci a mají jinou barvu a pombec. Samozřejmě jsou celý žavý doboje. boje. Jsou to strašní násilníci, dvači a ty jejich zahnutý šavle. Myslíš pan, Bako, třeba že na tebe břebně za zatímco budou zbavěle pachat potom, co jsme jim dali okosit naší chladné ocely řekl Noby, který měl občas až zrádně přesnou paměť na podrobnosti. Nedá se jim věřit, jak říkám, a po jídle tě krkají, aby věděl. Hlavný, ale to by taky, Saržo. Jo, ale já nepředstírám, že to patří k dobrým způsobům, Noby. No, musím říct, že jsem fakticky vrát, že jsem tady s váma, Seržo, a že to dokážete všechno tak pěkně vysvěklit. Je úžasný, co vy všechno víte. E, sám se mi dokážu občas překvapit. Písmo malíř u lodi si poodešel a zaklodil se, aby se pokochal svou prací. Pak spozoroval svou chybu. Slyšeli, jak se mu z hrdla vydral zoufalý sten a oba spokojeně pokývali hlavami. Jak Karotka už před časem zjistil, vyjednávání o rukojmí je vždy velmi ošemitná věc. Ať raději mluví ten druhý, ať si rozmyslí o čem. Karotka si proto teď krátil čas tím, že seděl u obrácené káry, kterou používala hlídka jako provizorní štít proti tu a tam vystřelenému šípu a psal domů. Jeho činnost byla provázena častým vraštěním čela, okusováním tušky a také tím, co velitel Elanius nazýval balistickým přístupem k pravopisu a interpunkci. Drazí mami a tati, doufám, že vás tenhle dopis přinatrefí při dobrém zdraví, při němž já se taky nacházím. Děkuji vám za palík trpasličího chleba, co jste mi poslali, Podělil jsem se o něj s ostatními trpaslíky z hlídky a ti říkají, že je dokonce lepší než ocelokůrkův. Kupujte chleba, který má říz a že chuť domakovaného bochníku ničím nepřekonáš, takže skvělá práce, mami. S smečkou, o které jsem vám psal, jde všechno jako po másle, ale velitel Elanius z toho žádnou radost nemá. Já mu říkal, že jsou to uvnitř dobří kluci a že jim jistě hodně pomůže, když se naučí kráčet po tajných stezkách přírody a žít v divočině a on mi na to řekl, že to už se bohužel naučili dávno. Ale stejně mi dal pět dolarů, abych koupil fotbalový míč, což dokazuje, že i on se o ně přece jen zajímá. V hlídce se teď objevilo dost nových tváří, což je samozřejmě dobře, když teď máme ty potíže s klačem. Vypadá to smrtnicky vážně. Cítím, že je to ten známý úklid před bouří a vím, že se nepletu. Musím už končit, protože se nějací zlodějové vloupali do Vortinova skladu šperků a drahých kamenů a vzali si desátnici angů jako rukojmi. Obávám se hlavně, aby nedošlo k nějakému strašnému krve proliti. Zůstávám, váš milující syn, Karotka Rudy Palson, kapitán. PS, zítra zase napíšu. Karotka pečlivě složil dopis a zasunul si ho pod hrudní plát. Myslím, že už měli dost času na to, aby zvážili naši nabídku, strážníku. Půlbodka zalistoval ve štůzku umaštěných papírů a vytáhl další list. No, teď už jsme se dostali k trestnému činu zcizení drobných mincí z misky slepého žebráka. A tohle? Tohle je fakticky vydařený zločin. Karotka si vzal list papíru do jedné ruky, megafon do druhé a opatrně zvedl hlavu nad okraj převrácené káry. Přeji vám znovu dobré ráno. Našli jsme další zločin. Zcizení šperků pouliční. Ano, ano, udělali jsme to. Ozval se výkřik z budovy. Vážně? Vždyť jsem ještě ani neřekl, co to je. To je jedno, udělali jsme to a teď už bychom mohli vyjít ven. Do zvuku hlasu se mísilo ještě něco jiného. Znělo to jako neustálé hluboké vrčení. Myslím, že byste mi měli alespoň vymenovat, co jste ukradli. Hmm, prsteny? Zlaté prsteny. Je mi líto, o žádných prstenech nebyla řeč. Perlový náhrdelník, jo přesně to je. Přihořívá, ale pořád ještě to není ono. Náušnice? O, tak teď už jste opravdu blízko. A nebyla to náhodou koruna, třeba jenom korunka. Karotka se naklonil ke strážníkovi. Tady se píše, že to byla tiára regu, takže co kdybychom jim to... Jsme ochotní přijmout korunku. Skvělá práce. Pak se znovu obrátil ke strážníku Půlbodkovi. Je to opravdu v pořádku, Reku, že Není to náhodou nátlak, že ne? Nevím, jak by to mohlo být něco takového, kapitáne. Víte sám, oni se vloupali dovnitř, oni si vzali rokojmi. No, myslím, že máš pravdu. Prosím, ne, hodnej, lehni. Tak se zdá, že to bychom měli, pane. Prohlásil Reginald půl bodka vyhlížející přes okraj káry. Přiznali se nám ke všemu svým výjimkou toho, že by dělali toho exibicionistu v Hajdově parku? To jsme taky udělali. A to byla ženská. Udělali jsme to. Tentokrát zněl hlas mnohem výš. A teď prosím, můžeme vyjít ven. Karotka vstal a pozvedl megafon. Byli byste, pánové, tak laskaví a vyšli ven s rukama nad hlavou? To si děláte srandu, zastejnal někdo a zaznělo několiké zřivé zavrčení. Dobrá, tak alespoň držte ruce tak, abych na ně viděl. Na to můžete vzít jed, pane. Na ulici se vypotáceli čtyři muži. Jejich potrhané oblečení vlálo ve větru. Když se k ním karotka přiblížil, ukázal jejich vůdce rozhorčeným gestem na vstupní dveře. Majitel toho místa by měl pejt poprvený, Chovat takovou divokou besteji v pokladnici, to je nepoctivý. My jsme se tam docela míromilovně vloupali a to zvíře se na nás bezdůvodně vrhlo. Stříleli jste tady po strážníku bodkovi, Ale nechtěli jsme ho trefit. My ho nechtěli trefit. Strážník půlbotka ukázal na šíp, který mu tečel z hrudního plátu. Hm, to je vidět. Je to ročně kované a my si opravě zbroje musíme platit ze svého a na tomhle už navěky zůstanou následky, rozumíte? Ať dělám, co dělám. Jejich zhrozené pohledy spočinuli na švech, které měl kolem krku a zápěstí a došlo jim, že i když se lidská rasa objevuje v mnoha barvách, jen málo kdo z živých je popelavě šedý s nádechem do zelena. Poslyšte, vy jste zombí. Správně, snad byste si nechtěli kopnout za člověka, který je po smrti. A vzali jste si desátnici angu jako rukojmí. Dámu, dodal Karotka klidným hlasem. Byl velmi slušný ale bylo zřejmé, že jasně naznačuje, že někde uvnitř v něm hoří zápalná šňůra a že by nebylo moudré čekat až dohoří k sudu. No, ano, totiž my jsme, no, ale musela nějak utéct, když se objevilo to stvoření. Takže vy jste ji nechali tam vevnitř, zeptal se karotka ledovým hlasem. Muži padli na kolena. Jejich vůdce pozvedl v prosebném gestu ruce. Prosím, my jsme jen zloději a lupiči, jinak ale nejsme zlí lidi. Karotka kývl na strážníka půl bodku. Odveďte je do dvora, strážníku. E, Pravedou, odpověděl Reginald a s ošklivým zábleskem v oku natáhl samostřílem. Díky vám jsem a deset tolarů chučí. Radím vám, abyste se nepokoušeli o útěk. Ne, pane, něco takového by nás ani nenapadlo, pane. Karotka vešel do sšeřelé budovy. Ze dveří vyhlíželi vyděšené tváře. Cestou pokladně vrhal uklidňující úsměvy na všechny strany. Desátnice Angua si právě upravovala uniformu. Ještě než začneš, tě musím říct, že jsem nikoho nepokousala. Nemají ani lehké zranění. Roztrhla jsem jim jenom kalhoty. A že by to byla procházka vonavou květinovou zahradou, tak to tedy ne. Ve dveřním otvoru se objevil vyděšený obličej. Ach, to je pan Vortyn. Myslím, že zjistíte, že je všechno v pořádku. Jak se zdá, nechali tady všechno, co se chystali odnést. Obchodník s diamanty na něj v úžasu zíral. Ale vždyť měli rukojmí. Jenže včas poznali, že kráčejí po nesprávných cestách. A taky tady bylo slyšet nějaké zřivé vrčení? Zdělo to, jako kdyby tady byl vlk, nebo co? Ach ano, víte, když se ti lupy šli vzdát, tak se... Karatka poskytl klenatníkovi něco, co vlastně ani nebylo vysvětlením, ale protože tón jeho hlasu rozhodně tvrdil, že to nevysvětlitelné je, věřil mu to pan Wortin ještě pět minut potom, co Karatka s Angou odešli. Tak to je hezký začátek dne. Děkuju ti, ano. Nepřišla jsem k žádnému úrazu, řekla Angua. Po takových akcích vždycky všechno na nějakou chvíli vypadá, jakože to má smysl. Mám jen rozcuchané vlasy a zničenou novou bluzu. Skvělá práce. Někdy mám dojem, že vůbec neposloucháš, co ti říkám. To rád slyším, přikývil Karotka.